kommunista lónevelés címűsorunk következik Jakab Zsófi ittül már mellettem, lányai Géz vagyok ismét és folytatólagosan mindkét hetente most már, Igen. rendszeresen és uh, ma több szép témát választott Zsófi lovas élet külföldön jó példák, ami Magyarországon még nincs, de nagyon szép lenne, ha lenne régi élményeit egy svédországi állatkórházból hoztja meg velünk lobogoltatás a Balatonnál, és Szilvásváradon, ahol nemrégiben egy táborban volt gyerekekkel, és ellátogathatok a méneshöz is, ugye? Igen. És hát, amit persze nem láthatnak, itt van Darius-nak a fényképe, élőben, itt a ló is közöttünk. Így van, hát <laughs> másképp szép. nem így kétdimenziós valóságában. Ló. és ö, ott látható Zsófés, ahol ö, megüli rendesen ezt a Pacit. Igen. <gül> Tényleg a paci az, az lebecsmérlő, kifejező, lebecsmérlő? Hát, az egy kicsit olyan gyerekes, tehát nem szoktuk használni. Mm -hmm. De már ha hallottam, hogy a paripa az valami más jelent, mint a mi, heréltet jelent. Herilt, az enyém paripa egyébként, Ez ha már egy itt paripá, tartunk. Hát egy paripára <gül> pattansz néha. Így van, uh -huh. hát ma is, ha minden igaz, akkor megyek ki. Úgyhogy nem sokat És kell ezt állnia. a gyönyörű feketés szint, ezt hogy nevezik? Hát ő nyári fekete, azért mert ha így megnézed a képen, már ő sötét pej, tehát sötét barna árnyalatot kezdölteni, és ő nyáron egészen sötét-barna, mm. télen meg fekete. És mm -hmm. hát ez persze a logikát nem szabad keresni a, a lovas nyelvben, nyári feketének hívják, de csak nyáron nem fekete. Jaj, <gül> Itt meg van keveredve a dolog egy kicsit. Aha. Um, Kezdjük akkor el az első témánkat, mert így nagyon magyar zenével harangoztunk be, de hát egy kicsit akkor kalandozzunk el külföldre. Igen. Nagyon széles téma, tehát én megpróbálom arra korlátozni magunkat, hogy mi lenne jó, ha itt is lenne Magyarországon. Hát szerintem, amiről már nagyon sokat beszéltünk, de érdemes megemlíteni, az mindenképpen ezek az úgynevezett nyugdíjas farmok, uh -huh ami nem feltétlenül azt jelenti, hogy oda kiöregedett lovakat visznek, hanem olyan lovakat is, tehát nyugdíjas és rehabilitációs farm, ahova olyan lovak is kerülnek, amik bejelentés alapján kerülnek oda, tehát valahol jelentenek állatkézást, vagy mm -hmm. azt, hogy rosszul tartják, és akkor el lehet oda menni, és akkor ezek az állatok van, hova kerüljenek, van, ahol. De ezt külföldön, hogy mondjam, a hatóság beavatkozik ilyenkor? Hát Magyarországon is van erre mód, hogy elszállítassák ezeket az állatokat, mert. De ki megy a rendőrség, és akkor. Hát azt mondja, legtöbbször hogy... az állatvédők, a rendőrség, uh -huh. igen, és akkor azt mondják, hogy felmérik ott az állapotokat, és akkor el lehet kobozni uh -huh. az állatot a, a gazdától, sőt, Hát az állatvédelmi. végleg is elvikzik esetleg? El igen. Uh -huh. Igen. Az állatvédelmi törvényben van egy ilyen, hogy ö, ö, megtiltják az állattartást a jövőre nézve. Tehát annak az embernek, akire rábizonyították, hogy nem megfelelően uh -huh. tartott az állatot, nem tarthat többet állatot. Ez egy bíróság eljárás. Ez persze, ez ugyanúgy, ahogy uh -huh. kiszabható a pénzbüntetés és egyéb, uh -huh. el is lehet tiltani. És börtönbe is került valaki? Nálunk még nem. Uh -huh. Az kínzás és hát erről sajnos szomorú aprópója volt, törökön beszélgettünk erről a Király Péterrel a műsorban, hogy az állatkínzás nálunk még csak szabálysértés. Uh -huh. Tehát a maximálisan kiszabható pénzbírság 150 ezer forint, uh -huh. És most ugye miatt a kutyakínzás eset kapcsán van az, hogy most a petíció meg mi egymás lesz, hogy a BTK-ba bevegyék mint bűncselekmény, mm -hmm. és akkor már lehet büntetni. Ezt külföldön szintén élen járnak, sőt a csehek is. A Cseh Szlovákiában egy évet, egy másfél évet lehet kapni. Külföldön, franciaországban, liában négy év mm -hmm. a maximális, amit állatkínzásért lehet kapni. De most Lehetne vitatkozni azon, hogy a törvényi megfogalmazása a törvény annyit ír elő, hogy a jó a, tehát úgy kell eljárni az állattal, hogy megvalósuljon ez. De hát ebbe, ha azt teszük, ez egy nagyon tágfogalom, elég, ha az ember egy minimális, hogy hogy a jó gondosság az az ételital. Tehát nem feltétlenül lehet ugye a törvény kereték között nagyon precízen mozogni. Uh -huh. És esetleg hát ez... így a törvény, bocsánat, először vesz azért tudomást arról, hogy az állatok érző lények. Hát igen. Nem ereddig voltak kezelve. Ez egy 98-as törvény, tehát nem annyira régi viszont barom, mire ráfér már a frissítés. Uh -huh. Tehát ahogy ugye haladunk, meg most, hogy be fogunk lépni az Unióban, nagyon-nagyon sok mindent kell még csinálnunk, utolérnünk. És ez ugyanúgy érvényes a lovakra is, tehát azért Magyarországon nagyon sokkal könnyebben szemet húznak az emberek a fölött, hogyha vala, egy állattal rosszul bánnak, mert hát egyszerűen nem tudják, nincs benne még a köztudatban, hogy hova lehet fordulni, hogy milyen uh -huh. lépéseket lehet tenni egyáltalán nem is biztos, hogy egy állat ért ezeket a lépéseket, ők belevonják magukat egy jogi hercehurcsába, Úgyhogy hát ezen még a, a társadalmi morálom köztudaton kell még javítani. Mm. Na most ugye külföldön, ezen az, az élen az Egyesült Államok jár az ilyen farmoknál, ott ö, egy az, hogy alapítványi Um, ugye alapítványok vannak, tehát próbálnak gazdálkodni adományokból, hogyha rehabilitáltak egy lovat, azt adják, vagy eladják, vagy ebből. A másik pedig, hogy az nagyon érdekes, hogy, hogy kint. Um, a hivatásos állományban lévő lovak, tehát a rendőr és a katonalovak, azok nyugdíjat kapnak, és egy államilag támogatott nyugdíjfarmon pihenhetik ki a szolgálat nehéz éveit. Hát ami azt jelenti, hogy, hogy mondjuk te úgy gondolod, hogy te nyitsz egy ilyen farmot, és akkor az állam maximálisan fog téged ebbe támogatni. Tehát ez még tulajdonképpen meg is éri valakinek. Van akinek ez nagyon meg is éri, mm -hmm. így van. De most ez nálunk abszolút van ilyen, tehát vannak olyan állatvédők, akiknél kiköt egy pár ló, de nincsen szervezetten egy olyan állatfarm, ahova ezek a kiöregedett állatok hmm. kerülhetnének. Szerintem persze nyilvánvalóan az emberek közbetűk, tehát emberek hajléktalanok, miért kell ezzel foglalkozni? Tehát Amerikában is vannak hajléktalanok. Hát igen, ez, ez egy olyan dolog, hogy, hogy amikor volt a, az egy százalékos kampányolás, és ott ugye elég durván egy plakát, ami aztán ugye egy csomó jogi hurca lett annak is a vége, mutatott egy hajléktalant, ami próbáltak összehasonlítani egy kóborkutyával. Na most a kettőt az teljesen külön kell venni. Tehát egy az, hogy nem etikus egy ilyen kampányba a, a másikat úgymond hát egy rosszabb pozícióba hozni, meg egyáltalán nem lehet összehasonlítani a, a, azt, hogy valaki hajléktalan, és azt, hogy kidobnak egy kutyát. Tehát uh -huh. ez a kettő az teljesen külön válik. A másik, hogy jó, hát ez egyébként folyamatos, hogy, az, hogy hát miért csak az állatokkal töröldünk, miért nem az emberekkel. Na most... Ez nem így van, vannak olyan szervezetek, akik csak az emberekkel foglalkoznak, és vannak, akik, akik csak az állatokkal. tehát uh -huh. ez is kell. Szóval attól, hogy valaki egy állatvédelmi alapítványba dolgozik, és nem egy, egy hajléktalan segító alapítványba, uh -huh. attól, tehát egyik sem rosszabb uh -huh. a másiknál. Uh -huh. De... Végülis az embernek a hogy mondjam, az idejek ereje véges, tehát egy valamiben tud igazán segíteni. Igen. Hát úgy, ahogy, ahogy mondtuk is végül is, ez már előkerült most csütörtökön, hogy, hogy azon, tehát ahogy az emberek egy társadalomban bánnak az embertársaikkal, az szíven lemérhető abban, ahogy az állatokkal bánnak. És ezt azt hiszem még Gandhi Igen. is mondta. Tehát először talán azt kéne, hogy, hogy ránevelni az embereket arra, hogy, hogy hogyan bánjunk az állatokkal, és ezáltal valószínűleg, hogy, hogy az emberek iránt is toleránsabbak lesznek, hiszen ez már bizonyított, hogy a, hogy a gyerekkorban elkövetett állatkínzás, a felnőtt korban elkövetett állatkínzás, az utána egy, egy kapu, egy egyenes út, onnan már csak egy lépés az emberölés. Uh -huh és a döbbenetes példákat mondott itt nekem a Péter, hogy, hogy, hogy mik vannak, és erre nagyon oda kell figyelni, tehát nagyon oda kell figyelni már gyerekkorban, hogy, hogy hogyan nyúl a gyerek a, a macska az kutyához, és megint volt egy eset, ugye éppen tegnap a, a híradóban, hogy megharapott egy, egy kutya egy, egy gyereket, a gyerekek otthon játszottak, és aztán hát, hál' Istennek most egy kicsit korrekt volt a média abból a szempontból, hogy hát a kutya gazdája mondta, hogy hát igen, de ez a kisgyerek úgy játszott a kutyával, hogy átkarolta a nyakát és rángatta. Uh -huh. Hát na most minden normális kutya ezt valószínűleg támadásnak veszi. Uh -huh. És visszatámad. Uh -huh. És ezzel a kutyával eddig semmi nem baj nem volt, egyébként gyerekek között nőtt föl. Tehát... Azt, hogy a helyes bánásmód az, hogy, hogy ne Ne vegyük használati tárgynak a, Az állatot, az nagyon fontos lenne De ezt tulajdonképpen kellett volna a szülőnek Tanítani a gyerekét Hogy a kutyával igen. mindig szépen bánjon. Hát a legnagyobb ne, baj ne igen. A legnagyobb baj az, hogy az embereknek Az nincs lövés arról hogy, hogy, hogy a kutyájával Most a saját kutyájukkal hmm. sem Hogy hogy kell bánni Uh -huh. és ez ugyanígy érvényes a lovakra is uh, Tehát nagyon egy... sok ember úgy vesz lovat, hogy fogalma nincs, hogy eszik vagy iszák ez csak egy kis kitérő, de tökében nem is igazi kitérő hogy valókhoz, hogy mi mindent tanítanak az iskolába. olyan dolgokat kémia, fizika stb. Uh -huh. olyan mértékig mert nem azt mondod, hogy ne tanítsuk uh -huh. amit úgy sose tanul meg hisz az egyetemen, ha valakit érdekel, úgy is megtanulja rendesen Igen. de például nem tanulja meg, hogy bánjon egy állattal helyesen nem tanulja meg, hogy hogyan oljon meg egy, egy konfliktust, vagy egy emberi konfliktust, hogyan szólítson meg valakit. Hát, hogy, tehát ö... olyan emberi életnek azokat a dolgokat, amit mindenki meg tudna Ingen. tanulni. Erről azt csak, erről csak annyit, hogy a nemzeti tantervben nincs benne az állatvédelem. Abszolút. Abszolút. Ezért megy a lobbizás most már évek óta, és az állatvédelmi szervezetek úgy próbálnak ezen segíteni, hogy ők maguk Összállítottak oktatócsomagokat, uh -huh. van pedagógus továbbképzés, és ezekkel az oktatócsomagokkal ők járják az iskolákat, uh -huh. és próbálják ugye a felelős állattartásra a pár órába előadásba videókkal a gyerekeket érzékelni tenni ez uh -huh. iránt. De rend, rettenetes a lemaradás, tehát uh -huh. mondom, hogy az egész társadalomnak változnia kéne az, hogy valami előbbre uh -huh. menjen, és a lovakkal ugyanez van, tehát valaki itt még senki nem lát ebben üzletet, senki nem lát ebben fantáziát, hogy legyen egy ilyen, egy ilyen farm, mert amint már ezerszer elmondtuk, itt még mindig csak a hasznosságon van a, uh -huh. a hangsúly, tehát meddig használható, meddig hoz pénzt, és meddig van az, hogy nekem nem kerül anyagi áldozatomba. Itt például a rendőr lesz. Levágják levágják, igen, igen. Igen, a rendőrlovakat is levágják, a, és a bérlovakat, és a, a kiöregedett, sportlovakat. Ha csak nincsen szerencséjük, hogy esetleg megveszik őket, mm -hmm. akkor minden megy a De Hát tulajdonképpen ott is pazarlása csak anyagilag nézzük, hogy remekül betanított lovak. Igen, csak hát, hát egy, egy idő után kiörekszik. Tehát egy kíméletes módon még örömet szerezhetnének. Hát persze, gyereklovagoltatásra akármire nem. jók lennének, de itt nem is az, hogy, hogy ezt még nem értük el, ezt a szintet, hogy kint ez természetes, uh -huh. hogy hát szolgálatot teljesített, akkor nyugdíjra jogosult, ugyanúgy, mint a rendőr, aki lovagolta, itt nálunk ez a szinten még mindig csak az állat, csak uh -huh. a haszonállat van. Uh -huh. Tehát az aló nem volt szolgálatba, az aló, hogy egy használati eszköz volt, kiöregedett, elromlott, hogy rosszulva léjek, akkor levágjuk. Uh -huh. Tehát ez még mindig ez, ez van, mindig. Uh -huh. És a, a sportlovaknál is ez egy, ez egy nyílt titok, hogy hát ott is a vágóhida végállomás az esetek 80%-ában. a humanista lónevelésműsorot, a Zsófit hallják, és a külföldi példákról, és hát bizony a magyar hasonlóságról, hiányosságokról kezdtél beszélni. Igen, hát nagyon sokat lehetne még erről beszélni, de talán folytassuk egy kicsit a gyógyítás terén, mert az is nagyon fontos, ugye? Csak néhány példa, hogy én Hát jó 12 évvel ezelőtt voltam kint és akkor napuval elmentünk egy lókórházat meglátogatni, egy ilyen a nagy És hát már döbbenetes volt az, hogy akkor jobban felszerelt volt az a kórház, mint most a nagy kórház, mondjuk az tudomány Tudományi egy Nagyon költséges egy ilyen kórházat felszerelni, de hát akkor is. Szóval nálunk még mindig ez a, ez a lassulás, ha viszont ugye egy magánkórházba viszed, akkor viszont eszméletlen pénzeket ott kell hagyni. Mert Tehát, van azért nálunk ló magánkórház? Van nálunk, egy, van nálunk egy nagy állatkórház Gödöllőn is, uh -huh. van Üllőn is nagy csak hát ott a kezelés az, az valami eszméletlen pénzekbe kerül. Tehát uh -huh. Túl azon, hogy, hogy Ö, nem akarok itt senkit minősíteni, de hát előfordult már olyan, hogy felhívtunk állatorrost, hogy jöjön egy lóhoz, és akkor megkérdezte, hogy hát kezeltem én már azt a lovat, vagy ezt én adom be neki rendszeresen a védőoltást, és akkor mondtuk, hogy hát nem. Hát akkor sajnálom, de nem segíthetek. Tehát, Mi az? Orv... Nekik nincsen ilyen orvosi eskély? Ó, hát hogy ne lenne. Na de hát az Aha. körülbelül ennyit is ér. Tehát nagyon, nagyon sok rendes orvos van, de nagyon sokan így, így veszik maguknak ezt a kis szabadságot, hogy hát ha nem a rendszeres, úgymond paciensem, akkor már nem is veszem a fáradtságot. Uhum. A másik, hogy hát a hétvégén orvos tud az a művészetek művészete. Tehát ott olyan, aki azt mondja, hogy rögtön ott vagyok, mondjuk vasárnap délután egy elléshez, az ti a falvakban sem könnyebb a helyzet, ahol van általában át, Falvakban van? még nehezebb, mert egyre kevesebben dolgoznak falun, egyre több fiatal állatorvos. Egyre több fiatal marad állatkórházban magánrendelőbe, uh -huh. és a faluba meg úgy van, hogy öt vagy hat falóz tartozik egy állatorvos, hát aztán szintén azt utolérni nagyon uh -huh. nehéz. faluban is változik, ugye egyre kevesebb állat van most már így magántartásban, tehát ez mindig így változik. Uh -huh. És azért nem azt mondom, hogy felháborító, de azért az ember elvárna, hogyha valaki csinált egy ilyen egyetemet, és, és lediplomázott, akkor, akkor úgy csinálja, hogy igenis kijövök azért az állatért, mert nem azért végeztem el, hogy én sztárállatorvosként százezreket keresek, és utána hátradőjek, és csak azokhoz a lovakhoz járjak, ki, akiket én oltok, uh -huh. hanem azért megyek ki, mert az a lóbajban van. És uh -huh. ez elég ritka. Uh -huh. Az állatoknál nincs olyan, hogy, mint a TB, olyan fajta biztosítás. Nincsen, nincsen. Mert tulajdonképpen mondtad, hogy nagyon drágák ezek a magánklinikák, Igen. de hát akkor a állatorvosi egyetemnek a klinikája is pénzes. Igen, mindenhol fizetni kell, így van. Uh -huh. Így van, és ő, elég húzós, tehát az állatoknak nincs társadalom biztosítása. Uh -huh. ez, ez nem létezik, mint olyan. Nincs is egy ilyen fajta biztosítás egyébként? Hát, ah, lehet Sincs kötni nem rá biztosítást, persze, uh -huh. de nem elterjedt. Uh -huh. Nem elterjedt. Szerintem csak az értékesebb állatokra szoktak kötni, hogy sérül vagy valami. Uh -huh. De nem egy elterjedt ö, procedúra. Ha most mondom, ez, ez itt is van még mit utolérnünk, és itt se nagyon történik semmi. Tehát a túl azon, hogy, hogy épülnek állatkórházak, de még mindig nem, nem ott tartunk, ahol, ahol ugye mondjuk a svédek tartanak. Uh -huh. Ahol mint egy emberkórház, szinte olyan higiénia és felszereltség mm -hmm. és, és minden. Egyébként egy állatkórházban ez indokolt, hogy ugyanolyan higiénia legyen? És az állatok sokkal inkább a természetben Igen, éljön. hát de azért egy minimális, tehát egy, egy műtőbe például annak úgy kell kinéznie, meg, meg egy bontsteremse teremse úgy nézzen ki, hogy betonozott az alja és mosságslaggal tehát mm -hmm. azért ott, ott is kell az, hogy mm -hmm. sterilitás legyen, és mm -hmm és ne legyen az, hogy, hogy ott berepkednek Mert legek, az állatokat is bontolja. Igen, igen, ja. igen. Hát persze, már azért abból lehet tanulni, tehát... És mondjuk egy lovat hogyan műtenek meg, hiszen az nem fekültet fel egy asztállal. Hát te felfektetik. Igen. Ö, ilyen el, el, elaltatják, és akkor egy ilyen... Nagyon látványos egyébként, az jól felszerelt kórházakban egy ilyen heveder sin van, ami fut a plafonon, és akkor az távirányítással lehet irányítani, és belefektetik a hevederbalovat, és úgy szállítják át a műtőbe, és úgy egy ilyen billenthető asztal van, amire fölfektetik, és úgy mm. műtik meg. De hát komplikált persze, a lónál egyébként sem egyértelmű a műtétek kimenetele, mert egy Túl érzékeny. Igen, minden mm. szinten érzékeny állat. Mi az, mi? amit jobban elvisel egy állat? Mi van, ha kell hát a csinálni? hasműtét az nagyon ritka. Ritka? Azt nálunk ö, isműtenek már kólikát, meg bércsavaroslova, de egy rizikos dolog mindig. Uh -huh. És a, vet, a lónak sem, sem egy kellemes dolog után uh -huh. a gyógyulás. Láttam például, emlékszem, a barátaimmal volt, ö, egy nekik is még van is, és ott voltak ö, tehenek, meg ökrök, és egyszer-egyszer fölpuffat valamitől. Uh -huh. És akkor az átoros kijött, és egy nagy árt bele döfött az uh -huh. oldalába tulajdonképpen. Igen. Egy kifújt rajta a Igen, gáz, ezt a Ami ugye ember orvoslásnál elég meredek meg. De emberek is megcsinálják csinálják vajon? Nem hiszem. <gül> <gül> de én láttam apámat, és csinálját még vidéken, hogy egy ilyen késszerű, vagy tűszerű dolog, és van rajta egy ilyen luk, mm -hmm. és akkor azt bele kell döfni, és akkor ki engedi a, a gőzt, mindenféle bendőgázt, amit mm -hmm. képződött, olyan, mint egy szelep lényegében. Mm -hmm. Meg lehet csinálni. Hát aztán utána szurkolni kell, hogy elfertőzött mm -hmm. Na, milyen dolgokat láttam, még külföldön, mire azt mondta, hogy érdemes volna? Érdemes volna például több figyelmet fordítan a gyerek lovagoltatásra. Uh -huh. Arra, hogy például Franciaországban már nagyon jól kiépített hálózata van ennek. Igaz, hogy több pénzbe kerül mondjuk egy klubtagsági, de ott a gyerekek megtanulnak rendesen lovagolni, tehát az korukhoz megfelelő méretű lóval, uh -huh. kis középpóni, és utána a nagy ló, és mi fokozatokat, tehát vizsgákat kell tenniük mindig, és fokozatokat, úgynevezett vágta fokozat, ezeket úgy hívják a franciák, de ott nem csak gyakorlat, tehát nem csak a lovaglástudás, hanem ápolni tudni kell a lovat, meg kell tudni élvezni a pucolószereket, mi a kantára kötőfék. Tehát ilyen elméleti tudás uh -huh. is kell. És hát minél magasabb szintre lép, az annál magasabb bizonyítványt ad az ő lovas uh -huh. tudásáról. Ez egy államilag ellenőrzött valami? Igen, tehát ez Igen. minden, ez, ez klubokban ez egy elterjedt program. Igen. Na most nálunk, én ha jól tudom, egyetlen egy lovas klub csinálja a Penny Club pusztán, ahol van egy ilyen képzés, hogy ott lehet papírt szerezni arról, hogy te hogyan vagy miként tudsz lovagolni. De még mindig gyerekcipőben jár az nálunk, ami kint egy, egy, egy elfogadott Igen. dolog. A másik, ami kint kötelező gyerekeknél, az a, si, az a kobak, tehát a sisak. Igen. viselése. Ami nálunk a Magyar Lovastársadalomban egy abszolút nem elterjedt dolog. nem, hogy a fényképeket nem, elnézem. Hát viseleg, tehát, <coughs> ö, nem, Tehát nem egy standard dologként, nem látsz olyan lovas fényképet, tehát egy párat de legtöbbször, hogyha a gyerek iratkozott egy klubba, akkor ott muszáj kobakot viselni. Ami tulajdonképpen ugyanolyan, mint a bicikliseknek? Hát tulajdonképpen ugyanazt a funkciót látja el, igen, tehát eséskor a fejet védi. Uh -huh. Úgyhogy. Feltételezem, hogy a lómiat külön stílus van, vagy valami. <gül> hát igen, igen, másképp néz ki, a biciklisak. de lényegében de ugyanazt, biciklis is ugyanazt a, a, a funkciót uh -huh. látja el. Sok sérülést ez meg is előz? Hát a felsérüléseket mindenképpen. Igen, hát a többit azt nem nagyon lehet kivédeni Nem hmm. a gerinceleg veszélyeztetettem? Igen, de hát ezt mindenki saját felelősségére tehát igazából az esésnél a gerincet nem lehet védeni ugye a gerincet uh -huh. nem lehet kimerevíteni uh -huh. lóháton, úgyhogy meg kell tanulni esni tehát uh -huh. mindenképpen meg kell tanulni esni mert egy tapasztalatlan ember, aki nincs hozzászokva, való mozgásához, az nagyon csúnya le tud esni, uh -huh. míg lehet, hogy egy ugyan a kategóriájú esésnél egy lovasshoz föláll és visszaszáll a lóra. olyan uh -huh. tulajdonképpen, amikor esik, akkor már szinte ugrik? És... Mikor esel, akkor már tudod, hogy esni fogsz, és akkor úgy gömbölyödsz, hogy... Hogy, hogy, hát, hogy, hogy, egy... hogy összeörántod uh -huh. magad uh -huh. gombócba, és akkor próbálsz a válladon, vagy ezt a hátadon. Ezt egyébként ugyanúgy, ezt tanítják? Nem. hát Vagy ez... tanítják ott van azért igen esős technika. Uh -huh. Annyit, annyit kell, oda kell figyelni arra, hogy ne legyenek szanaszét, lábak, karok, semmi, mert akkor törik mindent. Tehát. Uh -huh. Meg hát mondom, az ember, hogyha érzi, hogy esni fog, vagy hogy úgy fog, a, aki már érz, érzi a lova, tudja, hogy a ló hogy fog viselkedni, akkor Hát le fogok esni de akkor inkább puhár, és akkor próbál olyan terepet kinézni, ahol még egy amatőr az, az esetleg lezúppan a betonra is, mert nincs annyi ideje, hogy reagáljon, hogy a lovat elterelje. Uh -huh. um, ugye egy puhább talajra, tehát uh, mindenképpen jó lenne egy picivel több figyelmet fordítani a, a gyerek lovagoltatásra, mert, uh -huh. mert uh, hát jó lenne egy, -egy, olyan, egy olyan lovas generációt kiképezni, akik tényleg tudják, mit csinálnak és nem csak felette ültetve egy lóra, aztán mennyi fiam, tudod így. most uh -huh. tügetés most vágta, de én is ugye így tanultam lovagolni, de senki nem mondta el, hogy, uh -huh. hogy, hogy hova tedd a lábat, hogyan, miként csináld. Ez mind könyvekből összerakva, az elmélettel uh -huh. meg lehet csinálni, csak ez nem ugyanaz, amikor rendesen el van magyarázva. Uh -huh. És ennek mi az oka? Érdektelenség, vagy pedig tulajdonképpen kihalt egy generáció? Hát az oka az, hogy, hogy egészen... Azt hiszem, hogy körülbelül 10 évvel ezelőtt kezdődött meg a Kaposvári Egyetemen a lovas akadémia nevezető hely, ahol lovas oktatókat képeznek ki. Most erről a képzésről is nagyon sok rosszat hallottam már, tehát nem, nem tudok teljesen pozitívan hozzáállni a dologhoz. Minden esetre nincsen kialakult lovas program ha van is Magyarországon, azt abszolút nem jutatják el azokhoz, akikkel. Uh -huh. Nincsen kifejezett végzettséghez és engedélyhez kötve a lovardanyitása. Magyarán bárki, akinek van egy rakás pénze nyithat lovardát, mi azért veszélyes, mert egy ilyen ember összevissza vásárol mindenféle lovat, nincs, aki kiképezze a lovakat, uh -huh. majd elkezd lovagoltatni, ugye nyáron turista szezonban, és akkor egyre másra történnek a balesetek, amielől barom jól ki tudja magát húzni, mert kiírja mondjuk a lovagad a kapujára, lovag lesz csak saját felelősségre. Uh -huh. Tehát nincs egy rizikó, nincsen egy, egy, uh -huh. egy... Ha pedig a lovat éri baj, akkor túlad rajta. Hát a uh -huh. lovak legtöbbször sajnos az ilyen bérlovardákban nyár után vágóhidra mennek. Mert eleve olyan lovakat vásárolnak össze, amik egyszezonos állatok. Uh -huh. Tehát nem kerül sokba, Felix le van már pusztulva, akkor azt szétlovagoltatja nyáron, és utána levágatják. És akkor télen nem kell etetni őket, meg semmi, uh -huh. amikor nincs turista szezon, a nyáron újra vesz egy adaggal. Az, hogy így beszéled arról, hogy vannak ilyenek, ez azt jelenti, hogy Magyarországon sok ilyen lovas létesítmény? Igen. Sok. Tehát százá, hogy ezrével van? Hát az az igazság, hogy, hogy mivel nincsen, nincsen egy külön uh, ellenőrzése, tehát nincsenek ellenőrök, akik kimennek uh -huh. megnézni, bárki, akinek van esetleg egy, egy, most mondok egy példát egy Balaton antipanziója, és, uh -huh. és elég pénz, hogy felhúzni egy Isten, ott lovagoltathat. Uh -huh. De ott nincs megnézve, hogy, hogy aki kimegy terepre a lovasokkal, van-e lovas képesítése, uh -huh. vagy csak a lovaszt küldik ki, aki meg tudja ülni a lovat, ott már egyik -egy komolyabb ilyen balesetnél, hát ott már elég nagy baj lehet. Uh -huh. Át is előztünk a balatoni lovagláshoz, ugye mm -hmm. a balaton vizén nagyjából. Említetted ugye, hogy a balaton környékén is vannak ilyen. Hát egy nyári. biztos, hogy egy nyári, mert talán meg sem élne másképp. Hát így van. Tehát itt ö, direkt rá vannak állva a turistákra, és hát olyan felelőtlen dolgokat láttam én ilyen lovardákba, hogy ö, elindul terepre a csapat, és akkor a, a német apukának az ölébe ül a kisgyerek a lovon. De úgy, hogy látszik a férfin, hogy talán életével először ül lóra. Uh -huh. Most akármennyire is fáradtak, fásultak ezek a lovak, uh -huh. ott bármi történhet. Uh -huh. És úgy, hogy nem tudok lovagolni, és a három éves gyerekem az ölembe, ő nem tudom megfogni a lovat. Uh -huh. De ó, ne zsenír, mennek itt terepre velük, simán. Uh -huh. Aztán olyat is látom, hogy este tizenegykor még kocsikáztattak és a lovarda fönn volt a hegytetőn, akkor oda fölhajtották a lovakat, és a kordé tele volt emberekkel. Uh -huh. Hát ilyenkor ez, ezt mondom, és ez nincsen ellenőrizve. Mert a ló tényleg, erről még nem is beszéltünk, ugye, hogy a ló az, az mettől meddig működőképes, ha szól így mondani. Hát te még szét nem használják. Már nem úgy értem, hanem a napi Ébredés, hát a hallás, napi, a napi maximális. Az, a napi maximális munka én azt mondanám, hogy munkaid egy 3-4 óra. Maximum, és az pihenéssel. Uh -huh. Mert a lónak nem egy természetes mozgása, kocsi húzásra a lovagoltatás. Uh -huh. Tehát az, az, egy, az egy olyan dolog, az, egy, az a munka. Na most amikor ilyen kicsi lovakra leültetnek 120 kilós, 130 kilós embereket, szintén előfordul. Mert nem érdekli őket, tehát uh -huh. csak menjen ki a akkor meg is a hát, minden. Nem? Akármi lehet, persze, uh -huh. de mondom, mivel ezek fogyóeszközök, tehát uh -huh. nem minden lovar, de ilyen, de az öme az így van. Uh -huh. Előszörül szlóra, nem baj, kiviszünk terepre. Uh -huh. Ilyen dolgok. Nem lesz úgy semmi, ez nyugodt ló. És lehet, hogy előfordul, de ez nem lovasoktatás, és ez nem lovagoltatás. Uh -huh. Uh -huh. És mondtad, hogy este 11-kor még húzták a lovataló, az mikor pihenne a normális? Hát a ló normális esetben de egy olyan 7, 7 órás, 8 órás esetet is, és akkor utána a békén kéne hagyni. És akkor ő ott Hát akkor csinál. szépen el van pihenget, tehát uh -huh. amikor egész nap ment, és akkor olyan este is hajtják, uh -huh. az, azért az elég durva. Uh -huh. De hát mondom, ennek nincsen egyelőre még szervezett ellenőrzése. Most kezdik el, hogy minden lovardában legyen hozzáértő személyzet, de hát mondom, lovásznak is el lehet úgy menni, hogy az ember nem végzett el semmiféle lovászképzőt hanem csak úgy elmegy és, uh -huh. és csinálja. És hát, hogy mondjam, nem, nem egy egy korrekt dolog, mert, mert nagyon sok múlik a lovászon is. Onnantól ez, hogy hogy bánik a loval, mikor eteti, rendesen kialmolja el, de hát nagyon-nagyon komoly dolog. És állatorvos ilyen esetekben nincs jelen? Vagy az állatorvosnak nem kötelesség a, a állatvédelmi törvény Betartatni? Hát ugyanúgy hogy kötelessége az ANTSZ, lenne betartani. <gül> hát igazából nem tudni. Tehát igazából hatóságok, igazából a rendőrségnek kéne föllépnie, de hát. Ha De az meg kéne tudnia ítélni először. Igen, dolgok, igen. Hát, Tehát egy ez, szakmaid... egy, ez egy kétélű dolog. Itt legtöbbször az szokott lenni, hogy az állatvédők és a rendőrség vonulnak ki. Uh -huh. Sok az állatvédők képbe vannak nagyjából. És erre például a Balatonnál volt már például, hogy felszólal. Hát lehetséges, hogy volt, én nem tudok róla. Mindenesetre, amíg ez nem lesz keményebben szankcionálva, itt szabad vásárban van, úgymond. Uh -huh. Mert hát egy ilyen, százezer forintos bírság az egy, az az röhögve. Fizeti, uh -huh. akár úgy eladja az egyik lovat. Tehát uh -huh. Uh -huh. nem hiszem, hogy teljesen tartsra vágná ezeket az embereket. Uh -huh. És hát egy kicsit úgy úgy degradálja is ez a magyar lovas nemzetre adott képet, mert kicsik az istálok, büdösek, nincsenek rendesen takarítva, tehát uh -huh. A turisták meg végül is teljesen laikusan őket ez nem érdekli, tehát ők csak uh -huh. azt várják, hogy felülhessenek, mehessenek. Hát persze, persze az is érdekes, ugye nyilvánvalóan, hogy ez a kérdés azért nyugaton is még háttérben uh -huh. van elégé, mert nem hiszem, hogy például az a lovas, aki mondjuk abban a francia iskolába járt gyerekkorában, hogy az már ne lenne esetleg erre érzékeny, hogy meglátja ezeket a körülményeket, azt mondja, hogy a jó égén itt nem fog mert ez méltatlan. Persze, persze, mert van ilyen is, uh -huh. van ilyen is, aki, aki hozzáértően áll hozzá a dolgokhoz, és hát éppen emiatt uh, eléggé degradáló képet ad ez az országról, ugye ahogy van. Uh -huh. Tehát... Mondjuk. Tehát mondom, lovas nemzet vagyunk, de akkor legyünk is az. Oké, okay, csak egy kis lovas zenét akartam, jó, idő előtt. Köszönjük a humanista Jakab Zsófi ül itt mellettem, és szívásvállalatról fog beszélgetni. Ott van egy mélyecs, igen, és nem csodálatos ménes. Igen, csodálatos lipicai birodalom. Oda mentünk most táborozni igen, az iskolával, és uh, volt alkalmunk elmenni egyet kocsikázni lipicai fogaton. Hát uh, nagyon tanulságos volt, mert én rögtön nekeltem beszélgetni a kocsissal, ugye mi lovas ember rögtön egymásra találtunk. Mm. És hát az volt a döbbenetes, hogy ugye két ló, két kanca volt a mi kocsinkban, és az egyiken látszott, hogy jobban fél nézelődik. És így kérdeztem, hogy tanul? Azt mondja, igen, most kezdtünk el vele újra foglalkozni. Mm -hmm. És kérdeztem hogy mennyi idősek a lovak, és mondta, hogy hát az idősebbik 12 az már egy ilyen rutinos ló, és hát a másik hat. És én azt hittem, hogy sokkal fiatalabb. És mondom, hogy hát most kezdtek ezzel újra foglalkozni. Ó, hát azt mondja, hogy ez még fiatal. Hát most dobott egy csikót, szép lassan most bekocsízzuk. És hát eszembe jutott az, amit olvastam a Lipicai lóról, meg egyáltalán Szilvásváradon, hogy a Lipicai lónval egyébként is türelmesebben kell bánni, és hosszabb idő, még felnő. És ez volt a fantasztikus, hogy hát ezeknek az embereknek egy hat éves ló, az még tanul. Ez pont az ellenkezőjek, nagyon régi vágások. Ezek, Igen, szerint. holott, holott, ugye egy, egy félvérnél egy hat éves ló, az már felnőtt, már sportoltatják, uh -huh. már mennek vele. Itt, itt, itt egy kis komótosság volt, hogy hát uh -huh. három évesen jön még csak le a legelőről. Uh -huh. Addig ő nem látott kantárt, nem látott nyerget, semmit, és onnantól kezdve fokozatosan kezdik belovagolni. És a lipitzai ló az egy a 6 hét éves korára érél a felnőtt kort. És hát onnantól kezdve hogyha jól van tartva, 30 éves, 35 éves koráig simán elél és dolgozik. Tehát ez egy ideális ellenpéla tulajdonképpen? Hát én nagyon örültem, másképpen. hogy ezt, ezt, a név, uh -huh. ezt olyan emberek találtam, akik a mínesbe dolgoznak, mert, mert um, látszott, hogy, hogy ahogy szólt a lóhoz, ahogy nem azt mondom, biztos vannak kivételek, de, de jó öröm volt látni, hogy, hogy hát 6 éves még ráér, tehát még uh -huh. ráér vele dolgozni. És ez, ez nekem nagyon szimpatikus volt, mert én úgy vagyok vele, hogy jó, hogy a lipica egy későn érő fajta, de miért nem lehet így gondolkozni a többi lóval? Hmm. Mert hat évesen még nagyon fiatal egy ló. Miért nem lehet addig kímélni, hagyni, hogy megerősödjön, kíméletesen lovagolni? És megmondom, őszintén nagyon pozitív élmény volt látni azt, hogy, hogy hogyan tanítgatják. Hát csak, ezt hogy addig tartani lovat. is kell a lovakat. Igen. A anyagi hát, vonzatá. Igen, de erről már sokat beszéltünk uh -huh. szintén, hogy hogyha valaki lovat tart, azért az, az azzal jár, hogy fizetni kell uh -huh. érte minden szinten. És ha valaki ezt nem vállalja, akkor ne tartson lovad. Tehát ha valakinek ez üzlet, uh -huh. tehát onnantól kezdve már nem lehet lov lovazásról beszélni. Uh -huh. Akkor motor, Hát ez körülbelül olyan, mint egy autókereskedés, uh -huh. igen. De hát ezért vannak a lókúpecek, akik ezt nem is titkolják, hogy önállok el ló két-három hónapig van, uh -huh. és továbbadják. De ők egészen mások, mint azok, akik esetleg megveszi. Agyon használja, majd eladja vágóba, mert nincs uh -huh. nincs tovább, tehát uh -huh. új ló kell, magyarán uh -huh. megmondva. És 7-8 éves lovak, akik lehetnének egészségesek vannak, akkor lerokkanva, tehát ilyen hihetetlen állapotokba. Uh -huh. Meg már probléma van a lábával, ha többet megy, akkor kijön az ina, akkor jegelni, akkor izélni állatorvos, uh -huh. minden. Hát hosszú távon nem kifizetődő az se kifizetődő, túl azon hogy ez lelkileg mit okoz alónak, hogy lecserélgetni, meg eladogatni, újat venni. Ja. És mutattak több dolgot is ott a Lipicai Ménésbe, be is mentetek? Vagy? Hát bemenni nem mehetünk be, mert éppen felújítás alatt van, és fölhajtották a lovakat a legelőre, de az a hatló, aki ott be volt fogva, azok így tükrözték, remkívül jó állapotban, jó letetve, uh -huh. De hát muszáj is, tehát ez az, egy, ez az egyetlen nagy lipicai tenyészetünk Magyarországon, és hát azért nem, nem mutathatnak rossz képet. Egyleveszilves varad egy sarad, ugye, a falu, ahol, ahol minden a turizmusra, és, a, és mindenkivel rémesen mm -hmm. kedvesek az emberek. De ott például a méles közelség nem csábítja a lovardák Nagyon, hát vannak lovardák, uh -huh. de hát ott is döbbenetes volt, hogy láttunk egy pár lovast, akik a, a nem a ménesbőtek, hanem a szomszéd lovardából, és mennyire pregnánsan ott van a lipicai fajtát, majdnem mind félvérek, mint az én lovam, és hát ettől egyik fantasztikusan jól néztek ki, tehát uh -huh. amennyire a ez a fajta előzve van hobbi szinten, sajnos, annyira sokat tudna adni a magyar lónak egy lipicai félvér, mert ötvezi a két ló kategóriának az előnyeit, És jó volt látni, hogy még ezek a lovak is, amik magánkézbe voltak, jól néztek ki, jól voltak etetve az ottani környezet egyébként is ideális. Ja, magánkézbe is lipcaják kerülnek? Tehát hát ott mivel ott van a ménes környeb... közelben, valószínűleg, hogyha van. az ember onnan vesz lovat, vagy, uh -huh. vagy befedezteti a kancert egy lipcaival, uh -huh. azt kézen hogy ott uh -huh. lehet válogatni. Egyébként ezt lehet csinálni, hogyha valaki azt mondja, hogy na én szeretnék egy lovat, és akkor a lipcai ménestől kérek egy fedeztetést, vagy hogy van. Uh -huh. Igen, hát most nem tudom, hogy meg mennyire. hogy mondjam, erre nincsen ilyen copyright? Hát nincsen. Mert akkor Mert az neked is az lesz egy nem? Nem, nem, nem. Hát a lipiccaim csak abban az esetben lesz, hogyha az én kancám is nyerek helyen van sütve. Uh -huh. Ez egy zárt tehát... Uh -huh. uh, De ez kerülhet magánkézbe? Kerülhet, árverések vannak minden évben. Hát, uh -huh. Sőt, most lesz uh, pont, ha jól tudom, uh, ezen a hétvégén zajlik a, a, a lovasfesztiválot, uh -huh. tehát vannak árverések, ezeket uh, a falunak a honlapján le lehet olvasni, mikor van lipicajárverés. Uh -huh. Tehát azt tudni kell, hogy ott, ott körülbelül másfél-két millióról indul egy csikó. Tehát oda úgy kell készülni, uh -huh. hogy az ember úgy... Oda olyan emberek mennek, lovat venn, akik vagy versenyszerűen űzik a fogathajtást uh -huh. és egyéb sportokat, vagy pedig tényleg nagyon-nagyon sok pénze van az, hogy szerezzen egy ilyen lovat. És a lipicaj ez egyébként egy tipikusan fogatosló. Hát főkép, igen. Uh -huh. Fogatolás és spanyol lovas iskola, tehát ilyen uh -huh. uh, magas iskolázottságra is képes. de Legtöbbször Magyarországon fogad vagy hobbi, ezekre nagyon uh -huh. jól lehet használni. És hát mondom, hozzá lehet jutni, olcsóban is egy nyereken sütött lóhoz, csak hát ezt nem a ménestől kell menni, hanem ha esetleg már kikerült a ménesből és átment egy pár kézen, uh -huh. akkor hozzá ezt lehet hogy jutni. hogy tartják? Nyilván, hogy őrzik meg a tisztasságát, hanem a ménesben van. Hát úgy, hogy onnantól kezdve, ha kikerül a ménesből, hát akkor már a gazdától függ, hogy mivel fedezteti, hogyha... Arról készül mindig egy mert, Persze, hát minden egyes fedeztetésről készül egy úgynevezett ilyen fedeztetési jegy, vagy lap, ahol felírják az anyát, az anyának az adatait, az apáit. Uh -huh. És a csikószületés, akkor azzal a fed jeggyel kell menni a besütőhöz, aki be fogja sütni, uh -huh. és ad neki egy csikószámot. Most abban az esetben, ha mind a kettő szülő törskönyvezett lipicai, akkor természetesen fel fogják venni a törskönyvbe, és nyerek uh -huh. helyen sütik. Uh -huh. Abban az esetben, mint az enyémnél, csak az egyik szülő lipicai, és az se törskönyvezett, mert annyira szigorú a törskönyv, hogy, a, hogy az én lova anyának a hatodik, tehát visszamenőleg az ők, ők szülő az egyik nem volt lipicai, annak ezzel már nem kaphatja meg a törzskönyvet. Uh -huh. És akkor abban az esetben kap egy csikószámot egy számmal, amit ugye regisztrálnak uh -huh. ott a, a Nemzeti lovas Szövetségbe, és akkor onnantól kezdve ezzel a számmal a ló nevével tudod kikérni a többi adatot. Tehát ott lekeressék neked a családfáját, uh -huh. ugye kaphatsz hozzá tulajdoni lapot, származási uh -huh. lapot, mindent. Uh -huh. Tehát minden pontosan regisztrálva van, dokumentálva van, hogy... hogy ki, micsoda, hon, mi, honnan származik, ez mind központilag ellenőrizve van, persze. Még végezetül azt mondom, hogy néhány szót beszéljél arról is, hogy ebben nagyon nagy melegbe mit csinálsz a lóval? Hát kimélem. <gül> Leginkább magamat is, mert akármilyen furcsa, nagyon fantasztikus napszúrás lehet kapni a ló hátán, tehát azért mindenkinek ajánlom a, nap, a, ló a ló is kaphat napszúrást, naptejezést főleg, ajánlom ilyen lovasoknak, mert föl lehet égni a lovon, ugyanúgy, és hát a, a lóra is azt mondtuk, hogyha fehér orru, vagy fehér szörű, akkor az orrát szintén napteljjel be kell kenni. Igen, leéghet? leéghet nagyon durván, úgyhogy uh -huh. érdemes. Hát a másik, amit ilyenkor fürdetni nagyon jól esik, ilyenkor a lónak egy zuhany, uh -huh. de samponnal lehetőleg csak egy hónapba egyszer. Uh -huh. és, de úgy nyamosunk. nagyon, de vigyázz, gondolom nem szabad idegvizet rádönteni. Hát rádönteni hirtelen nem, de a lábánál kezdjük is úgy még fokozatosan, fölfele, uh -huh. nyaktáj, mar, far, és akkor úgy a háta, az úgy jó. Uh -huh. Meg hát nyalósó, most azért 100 kilós a táskám, mert én is cipelem ki az öt kilós nyalósót. Ilyenkor hamarabb is fogy van. Ilyenkor hát ugye kiizzadják, tehát a uh -huh. sóvesztesség nagyobb, és ilyenkor jól esik a lónak uh -huh. nyalogatni. Egy sót ilyen kilós ez mennyi idő lett Hát azért ez hosszú idő lesz, lesz legalább egy jó fél év, majdnem fél egy év, év, mire elnyalja, igen. Uh -huh. Szeretik, úgyhogy úgy, hogy jól esik nekik sópotlás. Uh -huh. Amit ugye egyébként, az onnan lehet észreni, hogy hogy ásványanyag és só hiánya van, hogy nyaldassa a földet. Uh -huh, csak ne az, próbálja fölvenni. Csak az azért nem jó, mert, mert uh, hogyha túl sok földet nyelv akkor lehet egy bélcsavar vagy bélarzáródást. Hát mert az ott összeállhat, nem emésztődik uh -huh, át rendesen, uh -huh, tehát előfordulhat. Uh -huh. Úgyhogy ilyenkor nyalósó és kiméletes. És volt. ilyenkor ezek a lovak legelnek? Hát ha van fű, akkor igen, most azért elég nagy szárazságban volt, ahol uh -huh. kiéget teljesen. És erdőben nem engedik ki Hát ez attól függ, hogy hol akarám. Hogyha erdős szélem van, akkor... De úgy itt hogy az erdőben, és ellegelészik a ló? Hát ellegelészne, persze. Az ellegelészik a az megint. akárhol. Ha ja. ellegelészhet a lónak, az a lényeg, hogy minél, minél többet tegyen egy nap, tehát eléggé erős a gyomrában a sav, tehát a lónál vigyázni kell arra, hogy folyamatosan kapjon enni, uh -huh. mert különben a talék komoly bajok lehetnek. És egy ilyen ló, amelyik így tartva van, mi az, amit még kell neki adni? Hát ha lehetséges vitaminokat, ásványanyag kiegészítőket. Uh -huh tápokat lehet kapni. Nyáron ugyanúgy, is ugyanúgy kell adni? Lehetséges, de nem, ha olyan helyen van tartva, ahol, ahol jó a takarmányozásod, semmilyen adalék nem kell. Na, mondom, a fehérje egyensúly azért vigyázni kell. Nehogy túlzott fehérje bevitel miatt alergiája legyen, vagy, uh -huh. vagy a lábaira mennyire a dolog. Uh -huh. Itt most befejezzük, és kétét két múlva, múlva majd ismét... Jövünk, és ismét jönnek a lovak. Jakab Zsófit hallották, Honnista a nevezek. Viszont